Porlok Besorolása 2 osztály A porlok az angliai Dorsetben és Írország déli részén honos lóőrző lény. Füvet eszik. Bundája bozontos, sűrű fejszőrzete merev, hajszerű, orra feltűnően nagy. Felegyenesedve jár patás lábán, rövid karja négy tömpe újban végződik. A kifejlett példányok körülbelül 60 cm magasak. A porlok félénk lény, életét lovakörzésével tölti. Istállókban összegömböödve pihen a szalmán, a legelőn a lovak között kereselyett magának. Az emberrel szemben gyanakvó, közelettére mindig elrejtőzik.